Gaur bistan da, ikara hizko eguna da, eta usteute dut omenaje hau mesi izuela ebere izena, mentriketuntan betiko izango da eta ez anztia olako gizonak pilota munduan gauz da. Ba uste dut etzuela, etzuela nahiko olako, olako gauz bat ikustela. Baina menzi du. Baina ba haren jaren ordintzea ezta ahize. Baina agian, agian, denre lagunduz lehkua oizango da beti, lekua hundia pilotako, eta baionako hirarenako. Gizu hundia zen, maite zuen pilota, maite zuen kantua, maite zuen eskoleria, eta biziki jendekilako zen, adiskide asko hundia, goizsegi utsegi tiena. Egun hundia da, ba, aneak me exi zitien, me exi, he, eh, bala, egun zen, biziki baseritzen ubiteki Bai, un zure maiten dut pasko mediana hizi eta mecido baina uh, jamari gizon... Uh, discret toi voilà. baina uh, gainetik zer teknik ikuste ikusten dut Egunen sunt dut entundi dut hitzak biziki gerrak baina e, enetako eskuarari emandu harek zenta gurtzen zituen jendeak eskuaraz eta gurekin beti eskuaraz eta hori zen ehia ski hori maite zuen eskuaraz ez galtzia